گرانو او درانو اوري تم کو السلام علیکم ورحمت <متحك> الله وبرکاتہ د دې او اورنګي کې شرط فرمایش کړي دایي اکبر علی مان دیو سمي الله خان حسین الله مشوم نات خان دلبر سوهن حلوا اصمت الله جی فدا الله فاروق کی رچی رحمت الله جوړي او الیاس خان مندیو معین الله در دکاندار او قسمت علی ماندیو او سپیشل فرمش کړای دی د سعودیہ رامنه قینات الله مسافر او د دبی نه عمر رحمان مسافر صفید رحمان مسافر رضوان ماندیو مسافر ادنان خان مسافر او ترتیب کړای دی ډیر او محترم ورو امین الله مان او اف بنو پروګرام نوم دي مدینې ته ځړا کي مدینې ته ځړ کي اواز ډېر ګران او محترم روح ذوالفقار مجاهد او شاعران دي دی ډېر ګران او درانه ملګري امین الله ارمني مان دې او بنو साहेब زمان عزیز مان بادشاہ درغول সাহেবের مان او پتہ یاد نه رہی ارمانی کمپیوٹر سنتر مان دیو بن او دوهمه پتہ یاد نه الحافظ اسلامی کیسٹ اینڈ کمپیوٹر سنتر بیرون کاچار جیٹ بنو پروپیٹر, پروپیٹر عبد الملیک سیلیار او عبد الودود ریسا او دریم اپتا قرآن محل انسٹوڈیو کمال بلازار قوہرد معاوین قاری شیر محمود او سپیشل فرم اشکرائی دا قوہرد دا سیمینا خافیز سمیو الحمد آفری دا و السلام